Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Kaisa Boglind. Det är mycket som skiljer det politiska livet i Malmö från det i Somalias huvudstad Mogadishu och en som känner till det väl är Abdiwahab Bugaas Hussein Kalif. Efter flera år som socialdemokratisk kommunpolitiker i Malmö blev han för två år sedan vice statsminister i den somaliska övergångsregeringen. Och idag sitter han i landets parlament. Han är en av de som kämpar för att Somalia ska få ett partisystem liknande det vi har i Sverige. Men det är inte så lätt i ett så totalt instabilt och klanbaserat samhälle. Jag har flera gånger ringt honom för att få hjälp att förstå det som händer i Somalia. Och det är alltid svårt att få tag i honom. Första gången jag lyckades förklarade han problemet. När jag ringer från Sveriges radios telefoner visar de okänt nummer. Precis som islamist-grillan Al-Shabaabs telefoner gör när de ringer för att hota honom till livet. Man kan förstå att han inte vill svara. De där hoten, säger Abdi Wahab Ghaz Kalif, och den ständiga rädslan för att bli mördad är den största skillnaden för honom mot tillvaron hemma i Malmö. När Al-Shabaab nyligen attackerade ett lite finare köpcentrum i grannlandet Kenya, ett köpcentrum dit också utlänningar kommer för att shoppa, fick det stor uppmärksamhet i internationella medier. Samtidigt hände liknande attacker hela tiden i Somalia. Ibland känner jag mig nästan paranoid, säger Abdi Wahab gassusen Kalif. För även om Al-Shabaab idag har förlorat kontrollen militärt i Mogadishu- hittar de hela tiden nya sätt att slå till. Nya sätt att sprida skräck. Välkomna till konflikt. Om terrorlogik, regionalpolitik och maktkampen som formar Al-Shabaab. Vad är det egentligen för grupp som genomförde attacken mot köpcentret i Nairobi i september? En lokal milis på fallrepet eller en slipad och modern variant av Al-Qaida? Hör röster från Nairobi, Mogadishu, Drammen och Tensta om vilka Al-Shabaab egentligen är. Kaos utanför det kenianska köpcentret Westgate för fyra veckor sedan. Maskerade män stormade byggnaden, kastade handgranater och sköt mot personal och kunder. Attacken övergick i ett gisslandrama som pågick i tre dagar. Nära 70 personer dog, de flesta civila. Den grupp som snabbt tog på sig skulden för dådet var Al-Shabaab. Fram tills dess en ganska okänd somalisk islamistmilis, okänd åtminstone utanför Östafrika. Men i samband med uppmärksamheten efter attacken har flera olika bilder av gruppen tonat fram. Å ena sidan bilderna av Al-Shabaab som en modern och uppgraderad version av Al-Qaida med kapacitet att slå till var som helst, när som helst. Och å andra sidan bilden av en splittrad och försvagad milisgrupp som måste genomföra terrordåd utomlands för att verka relevanta för sina egna landsmän. I konflikt idag ställer vi oss frågan vad Al-Shabaab egentligen är för något, hur mycket makt man har i regionen och i vilken utsträckning gruppen utgör ett hot mot resten av världen. Och vi ska börja med att ta med oss de här frågorna till Istli i den kenianska huvudstaden Nairobi, ett område som kallas Lilla Somalia eftersom stadsbilden domineras av de omkring 30 000 somalier som bor här. Där är bland många som har flytt undan det långa inbördeskriget i hemlandet. Sveriges radios Afrikakorrespondent Richard Myrenberg begav sig dit en månad efter Westgate-attacken för att försöka fånga stämningen och synen på Al-Shabaab. Det är en resa till en annan värld. I bilen musik som påminner oss om att vi faktiskt befinner oss i Kenya. Men utanför skyltar på somaliska som säger att här finns ett litet hotell, en restaurang. Vi ser beslöjade kvinnor vandra längs den trånga, brötiga Marknadsgatan. Eller gata och gata. Det är mest en gropig jordstig som går mellan husen. Omkring 30 000 somalier bor här. Men exakt hur många de är vet ingen. De flesta är flyktingar. En del har bott här i många år. Andra har kommit hit nyligen för att söka lyckan i storstaden. Jag ska möta någon som kallar sig Farra. Men jag vet inte hur han ser ut. Vi har inte setts Vi har inte sett förut. Vanligen så åker man in med någon som kan kvarteren. Den här gången åker jag själv i taxi. Vi har stämt träff utanför en restaurang. Jag ringer honom och vill att han kommer ut så att jag kan se honom. Plötsligt knackar någon på bilrutan. Där är han. Ja. Vi vandrar över soporna som ligger överallt och över gatan där lastbilar och bussar tränger och kränger sig fram. Jag har bett om att inte träffas på en offentlig plats- när jag var här för två veckor sedan så mötte jag somalier på en restaurangterrass. Det gick bra men jag kände av blickarna över axeln en lätt oro i ögonen på folk. Vem vet vad som hörs. Jag noterade att det var svårt för människor att tala öppet om det som närmast är tabu här. al shabab Likt maffian på Sicilien är det ett nätverk som nästlat in sig i samhällskroppen. Vi går snabbt in i en diskret port och upp för en trappa till ett litet kontor. Sen så stänger vi dörren. Ingen ställer upp med eget namn. Ingen vill vara med på bild. Först möter jag en ung man som kallar sig Hussein Ali Abdi som säger att han är 21 år. Utan att gå in allt för mycket på sin bakgrund så berättar han att han flydde Somalia för ett antal år sedan. Och på en staplande engelska förklarar han att folk är rädda här. They are afraid. They are afraid of being attacked or of being hijacked or of being kidnapped by those groups of al shabab. Because those groups, they are, they don't know even their relatives. They themselves, they don't know each other. Folk är rädda för att bli attackerade eller kidnappade av al shabab för ingen här vet vem som tillhör Al-Shabaab. Ingen vet ens inom familjen vem som är vem, säger han. So we are just afraid, as a Muslim and non-Muslim, Al-Shabaab totally be affected. They are affected people. They are just torturing without nessess. They are torturing people. They are killing with no means. They are just killing as a fun. They are slaughtering like animals både muslimer och icke muslimer drabbas av dem de påverkar alla de torterar helt i onödan de dödar utan tanke och de roas av det de dödar som djur säger han men finns det då inga som sympatiserar med al shabab frågar jag but, but still i mean there should be people here that sympathizes with shabab as well no no they are not Nej, blir det korta svaret. Men han utvecklar sitt resonemang. Det finns de som stödjer Al-Shabaab inne i Somalia. Men de gör det av ren självbevarelsedrift. Inte nödvändigtvis för deras ideologi. De stödjer Al-Shabaab för att de annars skulle bli dödade eller bortridna. Som kanske en liten krig. Vi är nomadiska människor. Om 100 krigar som lever i en speciellt område. Och den speciellt områden är kapturad av Al-Shabaab. De elders. De har just varit deras idéer for not inte their sina kameler eller deras area Så de måste stödja dem. Ta till exempel en by ute på landet som tas över av al -Shabaab. För att få stanna kvar och få behålla sina kameler finns det inget annat val än att stödja dem, menar Ali Abdi. Men samtidigt så hoppas han att al-shababs dagar är över. Han säger att säkerhetstjänsterna världen över är på jakt efter dem. Det har också blivit svårare för dem att rekrytera unga inne i Somalia. De hoppar ofta av till regeringssidan där de kan få mat och utbildning. Det är of their days and they will over if God allows. Det knackar på dörren. Jag rycker till men alla nickar bara lugnande och ler lite grann. Ingen fara. En man som kallar sig Mohidin kommer in. Han berättar att han nyligen blev utsatt för dödshot av Al-Shabaab. Jag ställde upp på en intervju i BBC där mitt namn var med. Kort efter det kom det ett hot på Facebook där de sa att vi ska få tag på dig och vi ska döda dig. Efter det så flyttade jag hemifrån och bor på olika adresser. Och är hela tiden mycket vaksam och försiktig. Hur många är de då här i Istli frågar jag Mohidin är och de är Ingen aning. Det är omöjligt att veta. Ingen känner till deras identitet, deras ansikten. Och med tanke på vad som hände i Westgate, då flera troligen lyckades smita undan- så finns det all anledning att tro att några av dem är kvar här. Så snirklar jag in till kärnfrågan. Är Al-Shabaab en terrororganisation? Eller är det en somalisk islamistisk milis eller till och med en befrielseorganisation- ma Nej, nej, nej, svarar Muhyiddin. De senaste 23 åren har Somalierna stridit mot varandra enligt etniska linjer eller klangränser, och de utnyttjade den situationen. Och kommer den här radikala versionen av islam där de järntvättar unga. Alla dessa självmordsbombare och attacker är inget som på något sätt gagnar Somalia. Så det är ingen befrielseorganisation, säger mannen som kallar sig Mohidin och fyller i. Mm. Efter alla år av klankrig och krigshärrar blev Somalierna förvirrade. Ur kaoset klev de islamiska domstolarna fram som fick ordning på samhället och som fick ett stort stöd. Men som sen förvandlades till något annat, något som blev Al-Shabaab och som på något sätt bara står för dåliga saker. De bara dödade, slaktade folk. Så även om Al-Shabaab nu är ett hot i omvärlden så slår de hårdast mot det somaliska folket, säger han. Att al shabaab finns i både Eastleigh och i ett av världens största flyktingläger, Dadaab i Kenya, är ingen hemlighet. Men få stödjer dem öppet, ingen vågar kliva fram. Farra, som ju egentligen heter något annat, menar att 90 av somalierna inte stödjer al shabaab 90 procent of the Somali population against al-Shabab, because what they did is they killed so many people. They have amputated hands and legs of people who are here in the refugee camps. So basically eh, för de dödar somalier. De har amputerat händer och fötter på folk här som lever i flyktingläger, säger han. Så de som drabbas värst av det här terroristnätverket är somalier. Men det finns de som möjligen stödjer Al-Shabaab, menar han. Men det kan vara folk som stödjer Al-Shabaab. Ideallt för att de tror att Al-Shabaab kommer att Somalia with med det sharia law. De menar att Al-Shabaab skulle styra Somalia enligt strikt sharia-lag. Och det finns nog en del som utifrån det stödjer Al-Shabaab. Men det är tydligt att det har varit en splittring och en maktkamp inom Al-Shabaab där falangen som vill att organisationen blir global har vunnit. Westgate är en av de tydligaste bevisen för det. Flera av de misstänkta terroristerna har kopplingar till andra länder- även om alla verkar ha somaliskt ursprung. Det verkar som om rörelsen rekryterar mer folk utanför Somalia än i Somalia. Gemensamt är också att de flesta är väldigt unga. Men hur ska man då förstå deras motiv? Vad ligger bakom det? Jag vet inte riktigt vad de vill eller vad deras motiv är- men de här unga har blivit järntvättade. De har blivit lovade att himlen väntar på dem. Det är därför vi har självmordsbombare. Men de som står för hjärntvätten kommer från andra länder som Pakistan och Afghanistan, och det finns också andra nationaliteter där. Ja, det finns till och med vita där, säger Farah. These young people have been brainwashed. The people who know. they will, they are told that they are promised they will go to heaven. That's why you will find somebody come up and then blow, blow But these people, the, the people who are doing the, the brainwashing, are people who from, who come from Asia, from Pakistan, from Afghanistan. Even you will find even white, even other nationalities uh, from outside the race of Somali. Uh, that, that's my opinion for me. Yeah, yeah, thank you. Oro för utländsk inblandning och rädsla för Al-Shabaabs grymma repressalier bland somalier i kenianska Isli. Och det var Sveriges Radios Afrika-korrespondent Rickard Myrenberg som intervjuat Farra och de andra i reportaget. Och med mig här i studion har jag nu tre gäster. Ida Gore, du är somaliska och tolk och du jobbar mycket med nyanlända somalier. Här finns också Mats Utas. Du är forskare vid Nordiska Afrika-institutet. Och mellan er sitter vår tredje gäst, Maria Sjökvist. Du kom hem i somras efter tre år som Sveriges radios Afrikakorrespondent. Ja, nu har vi hört om en grupp som terroriserar somalier. De genomför terrordåd i Somalia utomlands. Farra i reportaget kallar dem för terrornätverk och det gör USA också. Men EU har inte terroriststämplat Al-Shabaab. Hur ska man se på det Maria Sjöqvist? Ja, Det är en bra fråga. Det är väl att Al-Shabaab också har sitt ursprung i de här islamiska domstolarna och att det fanns ett stöd för under de åren när man faktiskt stred mot Etiopien- som är en ärkefien som man såg som en, kristna, en kristen invasionsarmé- som eh, kom in ut ifrån och som var extremt impopulär. Så att då fanns det en grund för ett stöd bland befolkningen- för islamiska domstolarna framför allt- men kanske också till en början Al-Shabaab. Men idag är det ju någonting helt annat Al-Shabaab. Och eh, kanske kommer vi efter Westgate- den här spektakulära, det här spektakulära dådet som också drabbade västerlänningar- så kommer vi att se en förändring i hur EU, vad EU säger om det här. För det kan ju också vara ett tecken att, att EU inte har gjort den här terroriststämplingen. kan ju också vara ett tecken på att man inte har brytt sig så mycket. Men att, spelar det någon roll att EU inte har terrorstämplat Al-Shabaab? Rent praktiskt för regionen så tror jag inte att det är viktigt på något sätt. Och jag tror inte att det förändrar EUs agerande. Däremot skulle det kunna betyda någonting för somalier i Europa till exempel. Vad tror du Ida Gore? Ja, jag tror likadant att det är nog viktigare med terrorstämpling kanske utanför eh, Somalia. För att lättare lagföra de personerna som är med och medlemmar i Shabaab. Vad betyder det för somalier utomlands? Ja, att man blir, att man försöker dölja då ännu mer sin ja, medlemskap i al Shabaab eller sympatier för dem. Mm. Du, eh, du träffar ju många som har kommit nyligen från eh, Somalia, i Och Vi hörde här i reportaget om en väldigt rädsla för Al-Shabaab bland somalier i Kenya. Känner du igen den rädslan här i Sverige? De flesta som söker sig hit till Sverige då bland somalier nu. Det är det största asylskälen. De anför det just rädsla gentemot al Vad är det man fruktar? Och att man blir dödad, att man utsätts för förföljelser, att ens släkt blir dödad och, och stum. Lämlästad eller liknande. Maria Schöckvist, hur mycket makt har al i Somalia idag och för den delen i Kenya? Ja, den afrikanska unionens styrka som de har ju lyckats få bort Al-Shabaab från Mogadishu eller Al-Shabaab sa ju själva att de drog sig tillbaka det var ett taktiskt tillbakadragande och sen så har ju Al-Shabaab också förlorat i princip kontrollen över Kisma, en viktig hamnstad så att Al-Shabaab är ju borta från de stora städerna kan man säga men däremot så håller de ju fortfarande stora delar av södra centrala Somalia och det är ju ganska fascinerande att man trots den här styrkan då från afrikanska unionen på 17 000 man drygt och, och kanianska invasionen också, etiopiska styrkor som kanske inte är officiellt inne i Somalia men ändå som finns där längs gränsen att Al-Shabaab fortfarande kan hålla så stora delar av landet och till och med då jaga bort förlåt, amerikanska specialstyrkor som går in och gör den här räden mot att försöka få tag på en Al-Shabaab-ledarna ledarna. och till och med den, den attacken kan man mota bort så att Al-Shabaabs makt i landet är ju inte på något sätt över. Delar du den uppfattningen naturligtvis? Ja, Shabab är fortfarande viktig, viktig i, i delar av, av landet. Det som har hänt är också att, att, att vissa regioner har, har folk, folk som tidigare har varit under Shabab numera- har tagit, tagit över kontrollen och kan mota bort dem- för att de ser Shabab nu som, bara som ett problem. Det som är viktigt att tänka på är att, att regeringen i, i, i Somalia- och den regeringsmakten som man har- är, är, har inte heller varit speciellt populär- och är väldigt problematiskt. Och därför kan, har vissa grupper- och i, runt om i landet sett Shabab som ett bättre alternativ. Och, och jag tror inte man ska glömma bort det. att det, det finns ett problem med hur man ser regeringen också. Man har sett regeringen som en, som en regering som har suttit i exil, som har suttit i, framförallt i Nairobi, men, men liksom ofta utanför och inte kunnat finnas på plats i landet och inte därför gjort någonting. Håller du med, det om att det finns ett stöd också, ett visst stöd för Al Shabab bland somalier också i Sverige? Ja, absolut, annars var varifrån kunde man rekrytera sina medlemmar. Och uh, man sympatiserar nu med det här tanken med att Al-Shabaab uh, vill gärna få bort alla utländska styrkor från Somalia. Man är ganska trött på utländska styrkor och att det är bara krig och elände. Just det, för Al-Shabaab har ju uppgett just uh, styrkorna, de, de kanianska styrkorna i Somalia som skälet till att man gjorde Westgate-attacken. Vad är det för känslor? –bland somalier som de här styrkorna på somalisk markväckor? Ja, med tanke på att just Kenya och Etiopien –har alltid varit eh, fienderna för somalier, som somalierna tyckte. Då. Så, så är man nog med på att man inte vill ha kenyanska och etiopiska styrkor där. Mats, en annan aspekt är ju de här rätt stora somaliska affär, affärsintressena– –som finns i Kenya– man har ju talat tidigare om att de kanske skulle få Al-Shabaab att avstå från att göra attacker i Kenia. Hur ska man tolka attacken utifrån det? Om man, ser, om man ser på, eh, på Eastleigh, det, det ställe som det här reportaget var gjort, så är det ju, är det ju fantastiskt att se hur mycket alltså somalier har, har byggt upp Eastleigh med affärs, liksom affärskomplex det är, liksom, är shoppingmall på shoppingmål. så det är, en, det är en enorm ekonomi de har egentligen kan man säga skjutit undan den indiska befolkningen som fanns där tidigare och gjorde affärer utifrån Eastleigh, så på det sättet så, så, så det, det finns mycket pengar, under ett Tag när efter domstolarnas fall och när de, de islamiska domstolarnas fall och när, när Shabab växte starka så var det också så att det var väldigt många affärsmän i Isli som direkt utåt var positiva till, till Shabab. Det var inte någonting som man gick och dolde då. Folk markerade med att liksom dra i varandras skägg och säga jaha, är du, är du, är, har du också blivit all shabab um, så, därför, så, så då, under den tiden så var det mycket, mycket pengar som, som, som gick in och ut ur Somalia som var så relaterade. Och, och, och därmed så vill ju inte Shabab göra någonting med den, den somaliska befolkningen. Men man kanske kan se det här dådet som en, en, en ändring. att nu, har, nu, har, nu, börjar, eller nu, nu ser Shabab att de pengarna de får ifrån, från somaler i, i Kenya är inte är viktiga nog. Och därför kan man utföra det här. Och förhoppningen har då varit att de, vill, att, de att de vill al Shabaabs troliga förhoppningar är att de, att de skulle, att, skulle kunna dra upp någon typ av folkstorm och ha den kenyanska säkerhetsapparaten som skulle slå till mot somalier. Så man kanske skulle kunna få tillbaka en del sympati från somalier i, i Kenya. Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om den somaliska islamistmilisen Al-Shabaab och vi ska snart fortsätta samtalet med våra gäster. Men först ska vi höra hur internationella analytiker har tolkat Westgate-attacken. En del har sett den som en styrkuppvisning som pekar på att Al-Shabaab nu är på väg att spela i Al-Qaidas klass som stort internationellt terrornätverk. Medan andra har sett attacken som ett svaghetstecken just för att man ser sig tvungen att ta till den här nationalistiska retoriken för att göra sig relevanta för andra somalier. Konfliktsproducent Johanna Melén började med att ringa upp en av världens främsta Al-Shabaab-kännare, amerikansk professor Ken Minkhaus. En has made a decision to target civilian in Kenya with the explicit aim of maximizing civilian casualties um this is in my view an act of desperation and handling det är Ken Menkaus beskrivning av gisslandramat på köpcentret Westgate i Nairobi som pågick i fyra dagar och som slutade med omkring 70 döda, de flesta vanliga kenyaner ute för att lördags choppa. Bland offren fanns också flera västerlänningar. Ken Menkaos är amerikansk professor och expert på länderna på Afrikas horn. Gisslandramat i Nairobi, säger han, var förmodligen planlagt av Al-Shabaabs högsta ledning och visar att man bytt strategi från att i första hand agera lokalt i Somalia till att döda oskyldiga människor i ett annat land. Vi började springa. Och det var en andra explosion som knäckte oss på marken. Judo-ögonvittnen inne från köpcentret samlade av amerikanska tv-bolaget CNN. De är desperata för att de har mött motgång efter motgång i Somalia under de senaste tre åren. De är desperata efter att ha upplevt motgång efter motgång, säger Ken Menkhaus. Under några år på 2000-talet kontrollerade Al-Shabaabs milisstyrkor storstäderna i Somalia, bland annat huvudstaden Mogadishu och den viktiga hamnstaden Kismayo. De drev in stora pengar genom handel, tullar och skatter samtidigt som de lockade till sig somalier bosatta i andra länder men också andra utlänningar som delade deras dröm om en islamistisk stat i Östafrika. Bland annat har personer från Sverige rest till Somalia och utbildas till Al-Shabaab-krigare. En av dem, en man kallad Shongole, lämnade Sverige och Rinkeby för Somalia 2004 och har under flera år varit del av Al-Shabaabs ledarskikt. Det berättar forskaren Stig Jarle Hansen som vi ska höra mer av om en liten stund. Husten 2011 inledde Somalia tillsammans med bland annat Kenya en offensiv mot Al-Shabaab med syfte att driva tillbaka gruppen som nu anklagades för att ligga bakom flera uppmärksammade kidnappningar i främst Kenya. Aktionen ledde till att Al-Shabaab förlorade kontrollen över huvudstaden Mogadishu. Senare drevs man också bort från hamnstaden Kismayo. Och samtidigt har många somalier vänt sig mot gruppens hårdföra metoder, ofta riktade mot den egna befolkningen. Så Al-Shabaab behövde byta fokus och riktade istället in sig mot en yttre fienden. Westgate, säger Kenemenk House var ett försök att sätta fokus på Kenias militära inblandning i Somalia och skapa bilden av Al-Shabaab som den kraft som står upp för och försvarar det somaliska folket. Somali versus foreigner uh, tension or conflict in the region in which they can emerge as the protectors of the Somali people. Ken menar att ett försvagat Al-Shabaab märkligt nog kan vara farligare än ett starkt och stabilt. Och det oroar omvärlden. Now we go to Somalia. US Navy SEALs team went on a mission to NAB and Al-Qaeda and Al-Shabaab, excuse me leader possibly linked to that Kenya Mall attack. 67 Tidigt på morgonen lördagen den 5 oktober, två veckor efter Westgate-dramat, landstegen amerikanska amerikansk elitstyrka vid kuststaden Barave i södra Somalia. Men styrkan, berättar här en CNN-reporter, tvingades vända under eldstrid utan den man de sökte, en av Al-Shabaabs utpekade ledare. Känd under namnet i Krima. Elitstyrkan var inte vilken som helst. Specialtränade Navy SEAL var gruppen som ringade in och dödade Al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden 2011. Om i Krima faktiskt hade något med gisslandramat i Nairobi att göra är oklart även om många tror det. Och de flesta ser en direkt koppling mellan Westgate och den amerikanska specialstyrkans landstigning i Somalia. USAs intresse för Al-Shabaab har många förklaringar. En handlar om att man vill visa sitt stöd för sina afrikanska allierade som Kenya som nu drabbats. Men en annan handlar också om Al-Shabaabs omvandling från en främst lokal kraft i Somalia till en organisation med mer internationella intressen och ett brett kontaktnät bland världens terrorister. Av terroristerna från Westgate och kenyanska myndigheter bara namngett fyra, bara en av dem är från Somalia. Övriga kända gärningsmän från Kenya och Sudan. De flesta av Al-Shabaabs självmordsbombare har tillbringat tid i väst och blivit radikaliserade där, snarare än i Somalia. I torsdags kväll publicerade brittiska BBC uppgifter om att en man från Norge fanns bland terroristerna på köpcentret. Norrmannen Stig Jarle Hansen kom tidigare år ut med en bok som har den engelska titeln Al-Shabaab in Somalia, The History and Ideology of a Militant Islamist Group. När jag pratade med honom sitter han i en studio i norska drammen. Jag tror man är rädd från amerikans side att Shebab ska kunna bli brukt logistiskt av andra organisationer för angrepp och det har också Shebab sagt att de är villiga till att gå med på. Man säger själv att vårt huvudfokus är lokalt men vissa al-Qaida ber om hjälp så vill man stödja detta. Det var faktiskt en moderater shabableder, Rabbah mokta Rabbah som sa det för ett par år sedan. Så det här är det en frykt och jag tror frykt nummer två är att man ska få tillbaka någon av dessa Shebab militserna som har till Somalia för att slåss indoktrinerat i detta globala världsbilde att man ska rätt och sätt få folk som har blivit indoktrinerat som agerar på egen hand. Och jag tror det har gett amerikanerna ett chock faktiskt att den första självmordsbombern i amerikansk historia, den första amerikanska statsborgaren som har varit självmordsbomber var en amerikansk somaler i Sheba och det tror jag var en ögonöppnare för för amerikanerna. Stig Görla håller med Ken som att Alshabaab har blivit svagare i Somalia, men menar också att, att Tacken i Nairobi visar att man istället har stärkt sitt nätverk på andra håll, till exempel i Kenya. Och, säger han, så talar attacken om att man bytt strategi. Det fortäller oss om ett Shabab som är sväckad rent taktisk, men som har andra strategier än rena militär- traditionella militärstrategier. Och dessa kommer nog att bli med nytt ett och det är rätt och sätt, terrorstrategier. Och Al-Shabab själva har bara det senaste året- genomgått hårda interna strider- där en person ser ut att ha gått segrande- den hårdföre Ahmed Abdi Godane, som i samband med Gislandramat i Nairobi utlovade ett utdraget krig, blod och förstörelse, om Kenias trupper inte lämnar Somalia. Now we go to Somalia. Tänkte ni förresten på CNN journalistens felsägning tidigare? US Navy Seals-team went on a mission Al-Shabab, Al Al-Shabab blev för en kort stund Al-Qaeda. Meningarna går isär om hur nära de båda nätverken står varandra. Professor Ken Menkau säger att kopplingen är ganska svag. Ja, till och med att ledare inom Al-Qaida inte är särskilt glada över Al-Shabaabs metoder. Till exempel den brutala behandling man utsätter civilbefolkningen i Somalia för. Some of Al-Qaidas top leaders uh, were frankly appalled at the gratuitous level of violence that Shabaab engaged in against civilians. And Men faktum är att Al-Shabaab-ledaren Godane tillsammans med Al-Qaidas ledare vintern förra året gick ut och berättade att de båda grupperna gått samman. Om det i praktiken betytt någonting är oklart. Stig Jörle Hansen betonar att Al-Qaida centralt är en försvagad organisation med att man blomstrar regionalt som på den arabiska halvön och där i nära samverkan med Al-Shabaab. Yemenittiska myndigheter, också saudi arabiska ettretning och också amerikanerna rapporterade om att den största gruppen utländska jihadister i Yemen i 2011-2012 under uppblomstringen av Al-Qaida där efter den arabiska våren faktiskt var ett somalier. Så det är väldigt viktigt att man har ett väldigt gott förhåll på Så frågan är hur stort hot al shabab utgör mot omvärlden. Kan vi efter gisslandramat på köpcentret i Nairobi vänta oss dåd utförda i Europa eller USA? Ken Minkhaus tror inte att al shabab har kapacitet för det utan menar att faran är en annan. Arga unga människor som kopierar och utför dåd inspirerade av al shabab men inte ledda av al shabab far greater danger right now is the same danger that we faced before and that is the lone wolf scenario where you get a self radicalized troubled youth or group of youth who who engage in copycat uh terrorism attacks in Europe or North America inspired by Shabaab but not directed by Shabaab. professor Ken Menkows om risken för att al shabab inspirerar andra grupper till liknande terrordåd. Och det sa han sist i reportaget som gjorts av konfliktsproducent Johanna Melén. Ja, konflikt handlar idag alltså om islamistgrillan och det som många kallar terrornätverket Al-Shabaab och huruvida de utgör ett hot för omvärlden. Och med mig här i studion för att tala om detta har jag Sveriges radios förra Afrika-korrespondent Afrika Maria Sjökvist, liksom Mats Utas, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet och Ida Gore, tolk som möter många nyanlända somalier här i Sverige. Om vi börjar med ett av premets huvudfrågor, Maria Sjökvist. Hur stort hot utgör Al-Shabaab för omvärlden? Ja, det är eh, lite fascinerande att se hur man efter den här Westgate-attacken som ju utfördes mot ett eh, modernt eh, shoppingcenter som skulle kunna ligga till London eller New York eh, plötsligt tycker att... Eh, Al-Shabaab al verkligen har bytt strategi och blivit globaliserat. Det finns ju en maktkamp som vi hörde som tyder på att Al-Shabaab kanske håller på att radikaliseras och tänker mer på det här sättet. Men den här attacken kom ju egentligen inte alls som någon överraskning. Al-Shabaab har ju tidigare slagit till utomlands i Uganda där det faktiskt dog fler människor än i Westgate, över 70 personer. Vad man vet i alla fall hur många som dog just nu i Westgate. Och det här är ju helt enligt linjen att al hotar de länder som kommer in med utländska styrkor i eh, Somalia och Uganda har ju bidragit stort till som den afrikanska unionens styrka och så fort Kenya gick in i eh, Somalia i den här militäroffensiven eh, så började du Al-Shabaab hotar även Kenya. Jag var i Kenya i Nairobi och i östra gränsen mot Somalia precis efter när militärinvasionen hade inlett så såg de här kolonnerna med kenyanska militära spilar fullastade med soldater på väg till Somalia och då pumpade ju kenyansk tv med en slags anslagstavlanaktig information om att så här gör du om en granatattack kommer. Därför att man var extremt medveten om att det fanns ett hot och att det skulle kunna komma en attack. Och man pratade mycket om skärpt säkerhet kring ambassader, hotell offentliga platser, shoppingcenter bland annat. Även om det ja man tittade lite noggrann under bilarna eller stod en extra vakt där även om det inte var, blev så mycket av det hela. Så att det här är ju det är ett spektakulärt dåd som har fått mycket uppmärksamhet i omvärlden men det är fortfarande i linje med vad Al-Shabaab har sagt och gjort tidigare. Vad säger du Mats Utas? Delar du uppfattningen om att det här inte är ett tecken på att man går i någon sorts riktning där nästa attack kommer att hamna i London eller Stockholm eller USA? Det tror inte jag heller. Att, att det, man, skulle kunna, man skulle framöver kunna Tänka sig att, att, att det kan utföras attacker någon annanstans som där folk tar, tar på sig eller säger att det här var Al-Shabaab utan att det behöver vara det. Och det är också en fråga hur med, med de här dåden som vi har nu, hur direkt kopplade de egentligen, de egentligen har varit till, till en shabaab ledning och om, om hur, hur, hur, hur nära de kan vara. Al-Shabaab har ju tagit på sig skulden för det här Westgate-dådet, men du tänker att de skulle kunna göra det för att. Som, ett, som en ren PR-grej, eller? Oh, absolut men, men framförallt så får vi tänka på att, att, att Al-Shabaab sitter ihop med, med nätverk av andra grupper som, är, som, då är liksom, som har en radikal version av islam och det, det kan man ju väldigt lätt komma fram tillsammans till eller vad som helst, vem, vad är mest taktiskt och vem bör, bör få, få ansvaret för ett sådant dåd. Men hur ska man tolka det här faktumet att det, har, det kom uppgifter igår om att en normann troligtvis var inblandad i Westgate-ådet. Det har nästan inte varit några somalier som man har identifierat som gärningsmän. Det, hur ska man tolka detta att så många eh, utlänningar eller somalier som har varit utomlands är med i Al-Shabaab? Um. Så då är det också frågan om de är med eller om, i, i det här fallet så, så har vi, om, vi, om vi tar Kenya om vi tar Tanzania så har vi ju haft radikala, radikala islamistiska grupper väldigt länge innan det blev någonting som, var, som blev en sorts trademark för, för Somalia det ska, vi, det ska vi inte glömma bort så det betyder, och de sitter ju ihop på, liksom, på ett nätverkssätt väldigt, liksom, väldigt tillfälligt ofta och därför finns det också det finns ju grupper som då kanske under vissa perioder är i Somalia, kanske tränar i Somalia men som egentligen inte har intresse av Somalia först och främst utan de är där för att träna, de är där kanske för att gömma sig men egentligen är intresserade av attacker på Kenya eller på Tanzania till exempel. Men nu tänkte jag på det här ändå ganska tydliga inslaget av personer som har varit i väst. Och det, och det är också så och som, som, som som nämndes här att om, om man tittar på bakgrunden till de flesta självmordsbombarna till exempel i Mogadishu så, så är de normalt, har de normalt växt upp i Europa eller USA Kanada och och det är väldigt, det är väldigt tydligt och det som, som, som professor Menkhaus sa också att det här är det, är liksom, det finns en grund i arga unga män, äh, människor Ofta som har, kommit till, som har kommit tidigt i tidig ålder till Europa till någonstans. Till exempel till Sverige. Och som känner att de är, blir helt marginaliserade i samhället. Och har väldigt svårt att att, att, liksom, att se att, att finna en plats i, i, det här i det här samhället. Och därför letar efter någonting annat. Ida Gore, känner du igen den här bilden? Ja, absolut. Uh, Unga är män kan alltid vara farliga. Och om man inte uh, får li det livet man hoppats på. När man kommer hit så naturligtvis försöker man att läta sig till något annat och inse sig vara också viktig för någon. Det har ju också talats om en rekrytering här i Sverige. Vad har du hört om det? Ja, bara rykten att det förekommer och att det är folk som reser härifrån dit och är det är unga människor som kanske kommit hit i tonåren och inte lyckats med skolan och haft det jobbet sen på arbetsmarknaden, och så småningom drog sig tillbaka till Somalia. Matsutas, vad vet vi om det svenska inslaget i? Vi vet ju till exempel att Jean Goulas som som också nämnde sig i ett av, av reportagen här att han var imam under en period under tidigt 90-tal i Rinkeby och, alltså, och, och, och kommer härifrån. Sen har han gått vidare och varit i Syrien och man kan säga att man, hur, han var radikal här men frågan är hur mycket mer han har radikaliserats. Men, så, så det finns ju absolut den typen av kopplingar. Och man, man pratade mycket om en, en Göteborgs miljö för, för några år sedan där, där, där som både från Danmark och från Norge också rörde sig runt omkring att ett flertal har liksom tagit sig därifrån tillbaka till Somalien. Maria Schöckvist, betyder det här att det finns en, två falanger inom Al-Shabaab, en som är mer lokalt orienterad och en som är mer internationellt orienterad? Ja det är det man pratar om nu i alla fall i den här uppenbara maktstriden som har, som har pågått i Al-Shabaab och där just godarna har gått segrande ur och som sägs vara då en mer radikal och mer Al-Qaida inriktad ledare som har gjort sig av med flera av de, de viktigaste personerna i det gamla gardet i Al-Shabaab. Och USA gjorde ju nyligen ett försök att gripa en al ledare Ett försök som i och för sig misslyckades. Vad tror ni, var det en slump eller var det ett tecken på att det ändå finns en skicklighet hos al att man lyckades undkomma? Jag tror absolut inte att det var en slump. Jag tror att det... Ja, det är ju naturligtvis rena spekulationer- men jag tror att det dels visar på Al-Shabaabs stridsvilja och styrka. Det kan också visa på amerikansk mentalitet. Det är ju nu precis 20 år sedan Black Hawk Down-incidenten i Mogadishu ett av de värsta amerikanska nederlagen i USAs krigshistoria- där det var flera amerikanska soldater som dödades- när man försökte fånga en annan militant ledare. Och det var ju också specialstyrkor inblandade- då. de här specialstyrkorna som precis som vi hörde i reportaget som försökte slå till nu hade ju alltså lyckats fånga eh, eh, samma Bin Laden men man lyckas inte gå in i Somalia och det här, det här nederlaget i Somalia för 20 år sedan tror jag finns väldigt starkt i USAs mentalitet jag fick ju väldiga efterverkningar men man säger ju till exempel att det till och med påverkade folkmordet i Rwanda att USA faktiskt inte agerade där därför att man ville inte sätta in några soldater på marken i Somalia eller i Afrika överhuvudtaget i princip efter det. Så att det var ju ganska förvånande att man nu för första gången på så länge gjorde det och inte bara kom in med drönare för USA har varit inne med drönare men inte på det här viset faktiskt skickat specialstyrkor dit. Ida Goro, vad tänkte du när du hörde om försöket att ta i KRIMA? Ja, jag tyckte just att som somalierna har ju alltid benägenheten att sluta upp sig bakom av varandra och tillsammans mot utomstående fiender och det blir bara värre det. Jag tänkte bara hjälp. Inte det här heller. Matsutas, tolkar du eh, USAs eh, attack i, i Somalia som ett sätt att eh, flytta fokus allt mer i kampen mot terrorismen mot Afrika? Får... <skratt> Ställa om frågan. Jo, jag undrar att man gick in och försökte ta i krima i Somalia. Det är det ett tecken på att USA nu fokuserar mer på Afrika i sin terroristbekämpning? Nej, det, det tror jag inte I, i grunden tror jag inte det. Jag tror att det, att, att det är viktigt att se att USA hela tiden agerar på det sättet. Om vi tar till exempel om vi tar invasionen den franska invasionen av Mali till exempel så, har, så finns ju USA hela tiden väldigt mycket med och, och hela deras Africa Command som, som verkligen har kontroll över, och, och liksom, över allt, allt som är konflikt här där, och speciellt då de ställena där vi har radikala muslimska grupper. Där, de, de, de, de är ju närvarande. Men Däremot så tror att det var ett misstag att, att, att gå in precis som, som, som sagt här att det var ett stort misstag att gå in och, och göra en, en liten rädd och försöka plocka ut någon det, det skapar bara uppslutning kring Shabab-stället i tillfällen när man absolut inte behöver det så tror jag är svårt och dumt Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om den somaliska islamistmilisen Al-Shabab som nyligen genomförde terror i Kenya och vi ställer oss frågan om vilka de är, vilken makt de har i Somalia och utomlands idag och vi ska nu ägna en stund åt en person som saknas i det här programmet. När vi på konflikt i december senast gjorde en Somaliasändning hade vi med 23-årige Abdiraim Hassan som gäst hos oss för att tala om framtiden i Somalia. En framtid som trots mycket fortsatt elände ändå började se lite ljusare ut. Abdirahim hade dragit igång en ungdomsverksamhet i Somalia. Idén var bland annat att hitta sätt att minska lockelsen från extremistiska rörelser som Al-Shabaab. Och det jag kommer ihåg bäst från den sändningen var hans väldigt vardagsnära beskrivningar av hur Al-Shabaab fast man då tvingats tillbaka militärt från Mogadishu fortfarande satte skräck i folk. Rädslan för attacker så fort mörkret föll. Att inte gick att köpa cigaretter i vissa stadsdelar eftersom islamistmilicen förbjudit rökning. I augusti reste Abdirahim Hassan till Mogadishu för att vara med och organisera en ungdomskonferens. Men under ett kidnappningsförsök riktat mot en annan deltagare sköts han till döds. Han blev 24 år konfliktsreporter Moa Larsson åkte till Tensta för att tala med Rashid Mohammed som också var med på resan då Abdirahim Hassan mördades. Rashid berättade för Moa vad det var som hände i Mogadishu och hur arbetet som Abdirahim Hassan påbörjade fortsätter idag. Det är fullt med folk på kaféet Hawatako, en samlingsplats för exil somalier i Tensta centrum. Vänsterpartisten Rashid Mohammed har precis kommit från sitt jobb som gruppchef på socialtjänsten i Hässelby. Vi väljer en lugnare plats i lokalen och Rashid Mohammed suckar tungt. Skottlossningen i Mogadishu för knappt två månader sedan är fortfarande svår att prata om. Ja, jag tänkte att jag kommer inte leva längre. Det är det sluten. Mm. Men det viktigaste var det att vara abdi. Och Abdi har gjort i Somalia hans projekt och det är det som vi idag kan vi säga är stolta över. Abdi var den 24-åriga vänsterpartisten Abdirahim Hassan och hans projekt var den revolutionära somaliska organisationen. I juni år åkte han till Somalia för att förbereda en ungdomskonferens i Mogadishu. Två månader senare kom Rashid Mohammed och ett par partikamrater till konferensen för att föreläsa om demokratiskt styrelseskick. Vi skulle diskutera med ungdomarna hur man bildar en organisation, hur ska man vara med och bilda ett parti, hur ska man kunna vara aktiv i samhället och i samhällsfrågor. Det var därför vi var där den dagen. Det är svårt att säga exakt vad som hände sen, säger Rashid Mohammed. På väg från universitetet besköts deras bil av två militärklädda män. I efterhand har han fått höra att det var ett kidnappningsförsök av en somalisk milisgrupp. Vänsterpartisten ann Liv skottskadades och Abdirahim Hassan skadades så svårt att han dog. Jag hade tur som inte blev skadad, men psykiskt har det varit jobbigt, säger Rashid Mohammed. Och det är en sak jag inte kan förstå. Alltså det var är anledningen att man kommer dit för att hjälpa de svåra grupperna i samhället? Och samtidigt bemöter man på det här med det här sättet. Och det, det tycker jag, jag kan inte förstå det. Abdi Hassans mål var att ge ungdomar motståndskraft mot att lockas av extrema grupper som Al-Shabaab. Arbetslösheten i Somalia skapar hopplöshet. Och Abdirahim Hassan trodde på att utbilda människor i demokrati, berättar Rashid Mohammed. När jag frågar hur man märker av Al-Shabaabs närvaro i Somalia, suckar Rashid Mohammed igen. Sprängdåd och kidnappningar märker man ju av. Men annars är det nästan omöjligt. Många föräldrar oroar sig för att just deras barn är medlemmar i Al-Shabaab, säger han. Det är hemlighålls. –bland ungdomarna. Och det är jättesvårt att säga alltså hur de agerar och när de, de agerar. Det är svårt att veta. Så varje förälder som jag träffat hoppas att, att deras ska inte vara med i den här organisationen. Abdirahim Hassan hade långtgående drömmar om den somaliska revolutionära organisationens framtid, berättar Rashid Mohammed. Under sommaren hade han arbetat med att stärka fackföreningar bland Mogadishos hamnarbetare. Målet var att organisationen skulle omvandlas till ett socialistiskt parti och ställa upp i det somaliska valet 2016. Arbetet gick bra för Abdi hade den förmågan att engagera människor, säger Rashid Mohamed. Han kunde komma överens med vem som helst. Han hade ju... Mycket kontakt, alltså ledamöterna i parlamentet i Somalia- som alltså är äldre eh, män alltså. Och han har haft kontakter med eh, borgmästaren i, i, i Somalia- i Mekodish, och han kunde komma överens med vem som helst. Han var fantastisk. Ute i kaféet har ett trettiotal män- bänkat sig framför en stor platt tv. Det är VM-kval och Sverige möter Tyskland den här kvällen- Abdi, han var en kämpe, säger en ung kille i trenchcoat, vit skjorta och slips. Han heter Ahmed Mohammed och kom från Somalia till Sverige för sex år sedan. Abdi han var ju min kompis. Jag sa till honom innan han åkte några månader sedan, jag sa till honom det är ju farligt att åka Somalia. Så stannar kvar här så länge Somalia vill lite stabilitet. Vad svarade ja. Han då? ja han sa till mig, jag måste kämpa jag måste jobba i Somalia. Om vi inte har rätt tid så kommer det inte bli bra. Så jag ger min tid så här. Och eh, jag vet inte vem som vem honom, men eh, jag är ledsen för det, att det hände så. Jag frågar Ahmed Mohammed om han vill åka tillbaka till Somalia. Jag vet inte svaren. Jag har klarat komvux och nu läser jag samhällsplanering på Stockholms universitet. Och det verkar som att många här på kaféet i Tensta är politiskt intresserade. Ser du han där borta, säger Ahmed Mohammed. Han är journalist för BBC. Och han som är på väg ut där, han arbetar nära statsministern i Somalia. Och du då? Jag är ganska aktiv inom politiken. Somaliska politiken. Ah. Själv är Ahmed Mohammed aktiv inom en stiftelse som betalar skolgång för föräldralösa barn i Somalia. Jag samlar pengar och från föreningen och skickar dem för att inte bli medlem i al -Shabaab. Är det det som är målet? Jo, exakt. Om ungdomarna har ingen möjlighet att gå i skolan, har ingen möjlighet att få bättre liv så Al-Shabaab några hundra dollar sen de blir medlem. Även om de är från fem år, sex år, de hjälper familjen för att få barnen. Så jag vill så mycket jag kan att hjälpa dem. Efter Abdirahim Hassans död är det Rashid Mohamed som driver den somaliska revolutionära organisationen vidare. Jag undrar hur attacken påverkar hans känslor för att åka tillbaka till Somalia. Det får inte skrämma oss. Vi måste tillbaka, svarar Rashid Mohammed. Ja, då måste jag väl säga så därför att om ingen Ingen gör någonting. Alltså det, det, det kommer inte någon annan göra. Det eh, internationella samfundet har ju nästan alltså övergivit Somalia. Eh, vi måste göra någonting, annars ingen annan som kommer göra det. Vi somalier måste våga åka tillbaka och hjälpa till med återuppbyggnaden. Vi kan inte förlita oss på att någon annan kommer att göra det. Det sa Rashid Mohammed vid somaliska revolutionära organisationen och det var konflikt Moa Larsson som träffat honom på kaféet i Tensta. Rashid Mohammeds ord får i alla fall mig att tänka på den svensk-somaliska politiken Abdi Wahab Hussein Kalif som vi hörde om i början av programmet. Han som trots ständiga mordhot bytt tillvaron i Malmös kommunfullmäktige mot en osäkrare vardag i det somaliska parlamentet. Och den sändning som både han och den nu mördade Abdirahim Hassan var med i– –från i december förra året finns att lyssna på Konflikts hemsida– –som ni hittar genom att söka på konflikt på www.sr.se. Dagens program har handlat om islamistmilisen al shababs olika skepnader. Sändningen är snart över, men gå gärna in på vår hemsida– –där finns en hel del extra material– för den som är intresserad, till exempel en längre intervju med BBC-journalisten och författaren Mary Harper som bland annat skrivit boken Getting Somalia Wrong, en intervju som inte fick plats i programmet. Det finns också en intervju med kanadensaren Matt Bryden– –som driver tankesmedjan Saham Research i Kenias huvudstad. Och dessutom så kan ni via vår hemsida– –lyssna på de oklipta intervjuerna– –med forskarna Ken Menkaus och Stig Jalle Hansen– –som vi hörde i Johanna Meliens reportage tidigare i programmet. Har ni frågor eller synpunkter– –mejlar dem gärna till konflikt Tekniker idag var Jerry Henninen. Producent var Johanna Melén– och jag heter Kaiser Boklind.